Második fejezet: hajlék a vadonban. Nem is kellett sokáig várniuk. Másnap reggel Clayton szokásos reggeli előtti sétáját végezte a fedélzeten, amikor hirtelen lövés dörrend. Majd még egy és még egy következett. A látvány, amely a szeme elé tárult, legrosszabb félelmeit igazolta. A tisztek kis csapatával szembe felsorakozott a fuvalda egész szedetvedett vedett legénysége, élikön fekete májkella. A tisztek első sortüzére az emberek rohanvást vonultak fedezékbe, és biztos helyről az árbócok, a kormányos fülke és a kabin mögül viszonozták a tüzet azokra, akik a gyűlölt fensőbséget képviselték a hajón. Két lázadóval a kapitány revolvere végzett. Ott hevertek, ahol a lövéstől elterültek. Amikor az első tiszt hirtelen arcra bukott, fekete Michael hangos vezényszavára a lázadók rárohantak a maradék négy tisztre. A legénység a mindössze hat lőfegyver mellett csákjákkal, baltákkal, szekercékkel és vasrudakkal fegyverkezett fel. A kapitán éppen újra töltötte revolverét, amikor a roham megindult, és a másodtiszt puskája is csütörtököt mondott. Már csak két fegyver állt szembe a lázadókkal. Így a tisztek hátrálni kezdtek embereik bőszült rohama elől. A mindkét oldalról hallatszó dühött káromkodástól és szitkozódástól, a lőfegyverek felfelcsapó dörrenésétől, a sebesültek ordításától és hörgésétől a fuvalda fedélzete mindig inkább tébolydához vált hasonlatossá. A tisztek tíz lépés sincsem sem hátráltak, amikor az emberek már is anyakukon voltak. Egy tagba szakadt néger a homlokától az álláig hasította ketté a kapitány fejét baltájával. A következő pillanatban a többiek is földre rögtak, holtam vagy tucatnyi ütéstől, golyó ütötte sebektől vérezve. Gyors és rettenetes munkát végeztek a fuvalda zendülői. John Clayton pedig mindvégig ott állt a kajüt lejárónál, hanyagul neki támaszkodott a korlátnak, és pipájával a kezébe olyan elmerülten pöfékelt, mint mintha csak egy érdektelen kliketmérkőzést nézett volna végig. Amikor az utolsó tiszt is földre rogyott, úgy gondolta, ideje lesz visszatérnie feleségéhez, nehogy a legénység arra kóborló tagjai egyedül találják oda Kifelé higgatnak és közönyösnek látszott, de belül nagyon is aggódott, hogy a feleségének valami bántódása eshet a lázadók részéről, akinek a sors könyöltelen szeszélye folytán a kezükbe kerültek. Amikor megfordult, meglepve látta, hogy a felesége ott áll a lépcsőn, szinte karnyultásnira tőle. – Mióta vagy itt, Elis. kezdettől fogva felelt az asszony. – Jaj, John, ez rettenetes! Mit remélhetünk ezektől az alakoktól? – Remélem reggelit felelte a férfi bátran mosolyogva, hogy valamennyire eloszlassa a felesége félelmeit. Legalábbis, tette hozzá, megyek és megkérem őket. Gyere velem, elisz. Úgy kell fellépnünk, hogy eszükbe se juthasson másként, mint udvariasan viselkedni velünk szemben. Az emberek addigra már a halott és sebesült tisztek köré gyűltek. A részvét vagy együttérzés legcsekélyebb jelenélkül kezdték őket lehaigálni a hajódól a vízbe. Ugyanilyen szívtelenül bántak el halott vagy haldokló társaikkal is. A legénység egyik tagja kisvártatva észrevette a közelgő Clayton házaspárt. – Itt van még két haleledelnek való! – kiáltottas magasra emelt baltával rohant feléjük. De fekete Michael gyorsabb volt nála. A fickó pár lépés után golyóval a hátába terült el a fedélzetem. Ezután fekete Michael hangos hordítással intette csendre a többieket. Lord és Lady Greystockra mutatva azt kiáltotta: Ezek itt az én barátaim, és hagyjátok őket békén, megvagyok értve! – Mostantól én vagyok a kapitány ezen a hajón, és all lesz, amit mondok, tette hozzá Claytonhoz fordulva. – Maradjanak a kabinjukba, és akkor senki se fogja bántani magukat. Azzal fenyegetően nézett végig társai.” A Clayton házas pár olyannyira tartotta magát fekete Michael utasításához, hogy alig-alig találkozott a legénység tagjaival, és mit sem tudott arról, hogy az emberek miféle terveket forgatnak a fejükben. Egyszer-egyszer veszekedés és civakodás távolizaja hallatszott el hozzájuk a lázadóktól, két alkalommal pedig lőfegyverek ijesztő dörrenése hasított bele a csendbe. De fekete Michael méltó vezére volt a bandának, és ráadásul tudta a módját annak, hogyan tartsa őket kordában a hajó tisztjeinek legyilkolását követő ötödik napon a figyelő szárazföld feltűnését jelentette. Hogy szigetről vagy kontinens partjáról van-e szó, azt fekete Májkal nem tudta. Közölte viszont Claytonnal, amennyiben a hely közelebbről megvizsgálva lakhatónak bizonyul, őt és a lédit podgyászukkal együtt partra teszik. Jól lesznek maguk ott egy pár hónapig, magyarázta, és addigra mi is a szerételjtjük annak, hogy kikössünk valami lakott helyen és kicsi szétszórodjunk. Aztán majd gondom lesz rá, hogy a maga kormánya megtudja humvannak, és majd hamarost magukért küldenek egy hadihajót. Nehéz ügy volna civilizált helyen úgy partra szállítani mögokat, hogy ne kezdjenek el mindenféléket kérdezgetni tőlünk. Aztán tudja meggyőző válaszok dolgába, egyikünk se állítan valami jól. Clayton felháborodottan tette szóvá, hogy micsoda antihumánus eljárás ismeretlen helyen partra tenni őket. Olyan helyen, ahol teljesen kivannak szolgáltatva vadállatoknak és vademberek kényekedvének. De tiltakozásuknak nem volt semmi foganatja. Csupán azt érte el, hogy kis hiány magára haragította fekete májkölt. Kénytelen volt tehát visszakozni, és amennyire tőle telt jó képet vágni a keserves helyzethez. Délután három óra tájt egy gyönyörű, erdős parszakasznál egy földbe benyúló, természetes kikötőnek látszó öböl-torkolatával szentben megálltak. Fekete Michael egy kis csónakba embereket küldött előre, hogy mérjék meg a vízmélységet a bejáratnál. Azt akarta megtudni, hogy a fuvalda biztonságosan benavigálható-e a keskeny Körülbelül egy óra múlva visszatértek, és azt jelentették, hogy a víz a szorosban és jó darabig a kisöbölben is elég mély. A három tehát még sötétedés előtt hordgont vetett. Békésen ringatózott a kikötő csendes tükörsima vízének felszínén. Körös körül a parton gyönyörű növényzet zöldelt. Az óceánból távolabb kiemelkedő hegyeket és fensíkokat szinte összefüggő őserdő borította. Nyoma nem látszott annak, hogy a hely lakott lett volna. De hogy a vidék nagyon is képes emberi lények megélhetését biztosítani, azt egyértelművé tette a szemük előtt felfeltűnő rengeteg madár és állat, valamint a csillogó tükrű kis folyócska, amely az öbölbe ömlött és bőségesen szolgált friss vízzel. Lassanként sötétség szállt a tájra, de Clayton és Lady Alice még sokáig ott állt a hajó korlátjánál. Csöndesen szemlélték jövendő lakhelyüket. A roppant erdőség sötét mélyéről veszedelmes ragadozók vadordítása hallatszott. Az oroszlán mély bömbölését egyszer-egyszer a párduc átható üvöltése fűszerezte. Az asszony ilyetten húzódott közelebb a férjéhez. Mintha megérezte volna, micsoda borzalmak várnak rájuk az elkövetkezendő sötét, rémségekkel teli éjszakák során, amelyeket el kell majd tölteniük a vad és elhagyatott parton. Valamivel később csatlakozott hozzájuk fekete májkol. Épp csak annyi időre, hogy utasítsa őket, tegyék meg az előkészületeket a másnapi partra szálláshoz. Megpróbálták rávenni, hogy vigye el őket egy kevésbé elhagyatott helyre, amely közelebbesik a civilizált világhoz, s így talán barátságos fogadtatásra találnak. De sem a szép szó, sem a fenyegetés, sem pedig a kilátásba helyezett jutalom nem hatott rá. Én vagyok az egyetlen ezen a hajón, aki nem akarja magukat hóttal látni, pedig tudom, hogy ebb volna a legbiztosabb módja annak, hogy ne hozhassanak bajt a nyakunkra, de Fekete Michael nem az az ember, aki elfelejti, ha vele jót tettek. Maga megmentette az életemet, cserébe én is megkímélem a magukét, de ennél többet nem tehetek. Már nagyon a bögyébe vannak az embereknek, s ha igen hamaros nem tesztjük magukat partra, még meg is gondolhatják magukat, hogy minek ez a nagy cécók. Kifogom rakatni maguknak az összes holmiukat, meg földőedényeket, meg egy pár sátornak való öreg vitorlát, meg elég kaját, hogy kitartson még gyümölcsöt és vathús szerezze. Van puskájuk, avval megvédhetik magukat, és így majd csak elboldogulnak, míg segítség nem jön. Ha majd sikerül biztos helyen meghúzni magam, gondolom lesz rá, hogy a brit kormány megtudja merre felé vannak. Már ha agyonutnak se mondom meg pontosan hol, mert én magam se tudom. De majd biztos meg fogják találni magukat. Miután eltávozott, a házas pár gyászos bal sejtel megtölgyötörve Némán lement a fedélzetről. Clayton egy percig sem hitte, hogy fekete Michaelnek valóban szándékában áll tudatni a brit kormányjal holnétüket. Abban sem volt egészen biztos, hogy nem forgatnak-e valami gazságot a fejükbe, amikor majd a podgyászokat szállító matrózokkal együtt kimentek a partra. Ha egyszer eltűnnek fekete májkal szem elől, bárki végezhet velük. Fekete májkal lelkiismerete pedig továbbra is tiszta marad. De ha ilyen módon nem is éri őket a végzet, nem azt jelenti-e ez, hogy csak még nagyobb veszedelemnek néznek elébe. Ha egyedül volna, megvolna a reménye, hogy erős, hisportolt férfi lévén akár évekig életben maradhat. De mi lesz Elisszel? és azzal a kis teremtéssel, aki a kemény megpróbáltatásokat és súlyos veszedelmet ígérő barbárvidéken jön hamarosan a világra. A férfi beleborzongott a gondolatba, hogy milyen iszonyúan súlyos, rettenetesen kilátástalan helyzetbe kerültek. Ám úgy látszik a gondviselés megóvta őt attól, hogy a teljes valóságában előrelássa a borzalmas és kegyetlen jövőt, amely a kísérteties őserdő mélyén várt rájuk. Másnapkora reggel ládáikat és dobozaikat kiemelték a hajófenékből, és a partra szállításhoz vízre bocsátott készelétbe várakozó csónakba engedték ő. Tetemes mennyiségű különféle fajta podgyászuk volt. Claytonék elinduláskor úgy számoltak, hogy esetleg 5-10 évet is eltöltenek majd új otthonukba. Így aztán a sok-sok szükséges holmi mellett jó néhány luxustárgyat is magukkal hoztak. Fekete Michael ragaszkodott ahhoz, hogy semmi se maradjon a hajón abból, ami a Clayton házas páré. Hogy az irántuk való könyörület vezette, vagy saját jól felfogott érdekében cselekedett így, nehéz lenne megmondani. Alig ha volt kétséges, hogy a világ bármely civilizált kikötőjében igen nehéz lett volna megmagyarázni, mit keres ezen a gyanús hajón egy eltűnt hivatalos brit személy néhány holmia. Szándékának buzgó végkezvitelében még ahhoz is ragaszkodott, hogy Clayton visszakapja revolvereit. Sózott húst és késszersültet, kisebb tétel burgonyát és babot is rakottak ki a csónakba. Úgy szintén gyufát, főzőfelszerelést, egy szerszámos ládát meg az ígért öreg vitorlát. Mintha maga is attól tartott volna, hogy Clayton gyanúja beigazolódik. Fekete Michael velük ment a partra. Utolsóként hagyta őket magukra, amikor a házaspárt partaszállító szállító kis csónakokat, a bennük lévő hordókat teletöltve friss vízzel, újra vízre tolták. Clayton és felesége Némán állt a parton, és az öböl sima vízén lassan távolodó csónakokat figyelte. Mindkettőjük szívét a közelgő katasztrófa előérzete és a végső csüggedést töltötte el. Mintha érezték volna, hogy mögöttük egy alacsony domvonulat gerince mögül valaki éppen figyeli őket. Egymáshoz közelülő szemei gonoszul villogtak, bozontos szemöldöke alatt. Amikor a fuvalda a kikötőbe vezető járón, és egy kiugró fok mögül eltűnt a szemük elől, Lady Alice átfogta karjával Clayton nyakát, és görcsös zokogásban tör ki. Bátran viselte az endülés veszedelmeit. Óriási lelki erővel nézett szembe a rettenetes jövővel. De most, hogy a maga teljes rettenetével szakadt rájuk a magány, Idegei felmondták a szolgálatot. Clayton nem próbálta megvigasztalni, jobbnak látta, ha nem avatkozik be a természet rendjébe. Hagyta, hogy a felesége szabad folyást engedje a régóta visszafolytott érzelmeinek. Jó néhány percbe telt, mire az asszonyka újra uralkodni tudott magán. Jaj, John! kiáltott fel végül. De Mihez kezdünk most? Mihez kezdünk? Egy valamit tehetünk csak eliszt, mondta a férje nyugodt hangon. Azt, hogy dolgozunk. Csak is a munka lehet számunkra a megváltás. Nem szabad hagynunk, hogy túl sok időnk legyen töprengeni, mert előbb-utóbb az őrületbe nem minket. Dolgoznunk és várnunk kell. Biztos vagyok benne, hogy a segítségünkre fognak sietni. Nem is kell sokat várni. Mihez kitudódik, hogy a fuvalda eltűnt, keresni fognak bennünket, még akkor is, ha fekete Michael nem tartja be az adott szavát. Jaj, John, hiszen ha csak rólad és szólam lenne szó, zokkogta az asszony. mi kibírnánk, tudom, de... Igen, drágám, felelte a férj, ezen már én is gondolkoztam, de szembe kell néznünk ezzel is, mint ahogyan szembe kell néznünk mindennel, ami ránk vár. Bátran és rendületlenül bíznunk kell abba, hogy képesek leszünk helytálni minden körülmények között, bármilyenek is legyenek ezek a körülmények. Több százezer évvel ezelőtt a ködbevesző, távoli múltban őseinknek ugyanilyen problémákkal kellett szembenézniük, mint most nekünk. Talán éppen ugyanezekben az őserdőkben. És hogy most mi itt vagyunk, az az ő diadaluk ékes bizonyítéka. Mi ne tudnánk azt, amire ők képesek voltak. Még jobban is, hiszen rendelkezünk a sok-sok generáció alatt felhalmozott magasrendű ismeretekkel. A tudomány jó rendelkezünk olyan védekező, oltalmazó és létfenntartási eszközökkel, amelyek számukra tökéletesen ismeretlenek voltak. Amit ők véghez vittek, Alice, a maguk kőből és csontból készült eszközeivel, az biztos, hogy mi is képesek leszünk véghez vinni. Jaj, John, bárcsak férfi volnék, és férfi módra tudnék gondolkodni, de hát én asszony vagyok, aki a szívére hallgat. Amit a szívem súg, az pedig olyan képtelen, olyan rettenetes, hogy ki se tudom mondani. Csak remélni tudom, hogy igazad lesz John. Minden erőmmel azon leszek, hogy bátor, barbár asszon váljék belőlem. Méltó párja az ősembernek. Clayton első gondolata az volt, hogy éjszakára valamiféle hajlékot eszkábáljanak össze. Olyasmit, ami alkalmas arra, hogy megvédje őket a portjázó ragadozóktól. Felnyitotta a tartalmazó ládát, és megtöltötte puskáit, hogy mindkettőjüknél legyen fegyver munka közben. Aztán együtt indultak el kiválasztani azt a helyet, ahol az első éjszakát fogják eltölteni. Úgy száz jarnyira a parttól sima kis térségre bukkantak, amelyen csak imitamot nőtt néhány fa. Úgy döntöttek, hogy később majd itt építik fel végleges házukat. De ez a jövő volt. Most ideiglenes hajlékról kellett gondoskodniuk, és mindketten úgy gondolták, legjobb lesz, ha fákágai között alakítanak ki egy teraszfélét, ahol a nagyobb fenevadak nem érhetik el őket. Clayton kiválasztott négy fát, amelyeknek törzse úgy nyolc-szor nyolc láb nagyságú négyzetet alkotott. Levágott hosszú ágakból, úgy tíz lábnyira a földtől keretet épített köréig. Az ágak végeit szorosan a fákhoz kötözte azzal a kötéllel, amelyel fekete Michael bőségesen ellátta őket a fuval teréből. Erre azután szorosan egymás mellé kisebb ágakat helyezett. A kis teraszt a körös körül dúsan tenyésző begónia óriási leveleivel borította be, és a levelek tetejére egy többszörösen összehajtogatott nagy vitorlát terített. Hétlábnyira e fölött egy hasonló, de nem ennyire masszív teraszfélét is összetákolt tetőnek, és erre feszítette föl a maradék vitorlavásznat oltalgyanánt. A végeredmény egy egész barátságos kis fészek lett. Ebbe aztán felvitték takarójukat és podgyászó kisebb darabjait. Késő délutánra járt már az idő. A sötétedésig még hátralévő órákat egy kezdetleges létre elkészítésének szentelte. Ennek segítségével már Lady Elis is feljuthatott új otthonába. Körülöttük az erdő mindvégig csak úgy hemzsegett a káprázatos túlú, izgatott madaraktól és az ugrabugráló makogó kismajmoktól, akik szemmel láthatóan a legnagyobb érdeklődéssel és elragadtatással szemlélték az új jövevényeket és csodálatos fészekrakó műveleteiket. Annak ellenére, hogy mind Clayton, mint felesége éberen figyelt, nyomát sem látták nagyobb állatoknak. Igaz, két alkalommal is észrevették, hogy a környéken is majmok hangos visongatás és izgatott makogás közepette rohannak feléjük a közeli dombhát irányából, és rémülten pislognak hátra. Minden szónál egyértelműben közölték, hogy valami ijesztő lényelől menekülnek, amely arra felé lapul. Clayton sötétedésre elkészült a létrával. Miután egy nagyobb edényt megtöltöttek a közeli patak vizével, mindketten felkapaszkodtak viszonylagos biztonságot nyújtó emeleti hálószobájukba. Elég meleg volt, ezért aztán Clayton az oldalfüggönyök visszacsapott alját nem húzta le a tetőről. Amint így törökülésbe üldögéltek a takaróikon, Lady Alice, aki az erdő egyre sötétedő árnyait helyzte szemével, hirtelen megragadta Clayton karját. – Csó! – suttogta. – Nézd, mi az ott? Ember? – Clayton a mutatott irányba fordította a fejét, és egy nagy, kétlábon álló alak kirajzolódó körvonalait pillantotta meg a domb háton. Egy pillanatig mozdulatlanul állt a helyén, mint a hallgatózna, majd lassan megfordult és eltűnt a dzsungel árnyai között. – Mi volt az, John? – Nem tudom, Alice felelte a férfi higgattam. Ebben a sötétben nehéz ellátni olyan messzire. Az is lehet, hogy nem volt más, mint a felkelő holdfényének csalóka árnyéka. Nem, John, ha nem ember volt, akkor csak is valami hatalmas, torz emberi formát öltő szörnyetek lehetett. Jaj, nagyon félek! Férje karjaiba zárta az asszonyt, és bátorító, kedves szavakat súgott a fülébe. Nem sokára leengedte a vitorlavásznat, feszesen kikötötte sarkaikat a fához, így egy kis nyílástól eltekintve, amelyet a tengerpart felé szabadon hagyott, most már mindenfelől védve voltak. Mint hogy ezzel végképp szurok sötétt lett a kis fészek belsejében, lefeküdtek pokrócaikra, hogy álomba merülve próbáljanak kis időre megfeledkezni mindenről. Clayton arccal a nyílás felé feküdt. Az egyik puskát és két revolverét kezeügyében tartotta. Épp, hogy lehunták a szemüket, amikor egy párduc hátsó üvöltése hangzott fel a dzsungelből. A hatalmas fenevad egyre közelebb és közelebb jött. Végül tisztán hallották, hogy közvetlenül van. Jó órán keresztül szaglászott, és a karmait fent a kis kuckott tartó fák törzsé. Aztán végül tovább ment a tengerpartra, ahol Clayton a ragyogó holdfényben pontosan megfigyelhette. Hatalmas, gyönyörű vestia volt, a legnagyobb, amelyet valaha is alkalma volt látni. Az éjszaka hosszú-hosszú órája alatt mindvégig csak rendszertelen, apró részletekben voltak képesek aludni. A roppant dzsungel sok millió állatának zajától zaklatott idegeik már-már már pattanásig feszültek. Százszor is felriadtak álmukból egy-egy átsuhanó üvöltésre, vagy az alattuk lapakodó hatalmas testek meszére.